lakini nukta nyingine ambayo pia iliegusia sisi tulipomtaka atuletee hayo maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwa sababu wakati wa akieleza katika ule muhadhara kwa mujibu wa swali lililoulizwa na yule muulizaji watatu muulizaji watatu hususu swala unakunda kumsikiliza mtu kum kwamba fulani mtu fulani na wala kitu kutoka kwake yeye alipojibu alimjibu kwamba hivyo ni makosa na ni yale aliyoyasema Muhammad bin Salih Al Uthaimin kwamba Sheikh Muhammad bin Salih ya walilm walilm min kulli ma man yasluh al akhdh kamaambia maneno hayo umetoa wapi? Hebu tutajie. Akaja katika makala yake akasema Hakuna lazima, ulazima nitaje vile vile alivosema kwa sababu ikiwa inafaa katika maneno ya Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam upokea kwa maana, je maneno ya mwingine asiyekuwa Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam Alimuhimu nilisema mimi kama hayo bila msamaha kwa lazima niseme hivi hivi Hapa ni katika lile swali la tatu hapa Lakini kuna swali la pili mimi sikuja lizungumzia Ambalo kama utamsikiliza wale wale wamsikiliza kwa sababu watu unapenda kusana kusikiliza sikiliza hata watu wasiofaa Muulizaji aliuliza pale kuhusu masala ya salmanu al Kata jina ya kwa dunia kauli ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kwamba Sheikh Al-Albani ana hivi hii akajibu pale kwa majibu marefu aliyatoa jibu yake nindefu ile jawabu pia inahitaji maneno pale hiki si tujeigusii basi mimi labda nianze na kipengele kimoja baada ya kingine na kipengele cha kwanza kwamba atisi tumeyakata maneno yake kwa lengo la kutaka ya kuyapotosha yafahami vibaya ili tupate njia ya kumfanyia taani na kumwangusha yeye leo tungekuwa tunataka ukweli basi tungeanza mwanzo muhadhara wake na maudhui hiyo ile katika muhadhara. Ninaamwambia hivi. Muhadhara kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sisi hatuna shida nao. Zile mawani na haki tulizostaja. Kuna wazuni wazitaja. Hata kuna kitabu kimeandikwa kuitwa Sawari fulil-haq. Anataja zile mawani za watu wa kuwazuia kukubali haki. Ndhani itakuwa umeokota okota huko. Maneno ya sawa kabisa maneno ya sawa. sawa. Mshikile ulipokuja ni pale alipoanza kuulizwa maswali. Yule alisimama pale kuwakaribisha waulizaji wa maswali, alisema tutakuwa na maswali matatu. Swali moja upande huu, swali moja katikati, swali moja upande huu. Yakaulizwa maswali pale, baka ya uyaelewele maswali ni ngumu sana kwa sababu ya ili luga pali. ile lugha alikuwa akitumika pale. Ile swali la pili tu. Ndio ukajitahidi katika kujosha maelezo. Hikiwa wengine baka urudia rudie sio tukawapi. Lakini yule wa kwanza akauliza lilelioliuliza. Akaandika, "Hey mwenye pia alishindwa kuelewa lile swali." Akamwito ile kijana, "Umekusudia nini pale?" Akaandika tena upya kanywa pili akauliza akaandika akaja watatu akauliza akaandika lakini ikatokea kuna swali lanne kinyume na utaratibu uliopanga ule mtangazaji pale aliyokuwa kukaribisha akasema kwa sababu kuna mzee Shukada alinisoma swali juu ya kutuma maelezo al-hasibi akaja na swali manne ali, maswali manne haya mawili ndiyo alibadilisha sura yule muhadhara na maana ile muhadhara pale alionyesha daktari Islam akaonyesha wale hisbia wake na ndivyo walivyo hao alieweza akaja mtu hisbi akasomesha kitabu tauhid au usulu thalatha au alwasitia kitabu jeha alsun alafu akipata upenyo sasa wa kuingiza ile bidaya yake na uhisbia au upenyeza pale sasa Islam, nataka asikilize vizuri kama msikilizaji nataka tumfuatilie huyu muulizaji wa pili aliouliza muulizaji wa pili aliuliza swali niko wazi anasema na mshaksalangu mimi Uh, hapa mjini Tanga hapa kwetu Tanga kuna jamaa wanajinasibisha na manhaji ya wema aliopita yani salaf na wanazungumza kwamba haifai kuchukua elimu kwa sheikh fulani wala chochote kile wanasema wazi na wamegemiza maneno haya kwa mwanachoni ibn Sirin maneno haya si katika kuifuata haki swalangu uliko hapa kuna watu wanaojinasibisha na suna hapa mjini kwetu Tanga lakini unasema haifai kumsikiliza shekhe fulani lakini pia haifai kuchukua chochote katika elimu yake je maneno haya si katika kuifahamu haki ya yani kuchukua haki lakini maana ya swali lile muulizaji alitaka kujua hukumu ya mtu kukatazwa kumsikiliza shekhe fulani au shekhe fulani je kitendo hicho sio katika kuizuia haki kumsikiliza na hao watu wanaojinasibu na nitaje kuna watu kuna jinasibu na salaf ndio wanaowakataza watu wasimsikilize shekhe fulani na shekhe fulani na wasichukue chochote kutoka kwake vitu vingapi vi vi cha kwanza wasisikilize wasimsikilize shekhe fulani na shekhe fulani na pia wasitukue chochote kutoka kwake na hoja yao hao no wanaokataa za hao no wanaojiita salaf hoja yao ni kauli ya imamu ibn sirin pale aliposema inna hadha alilmi dinun fandhuru amman taakhuduna dinakum hakika hii elimu ni dini basi angalia angalieni mnaichukua dini yenu kutoka kwa nani muulizaji aliuliza hivyo swali lake lilikuwa na vipengele viwili kipengele cha kwanza atataka kujua hukumu ya wale wanaokataza watu wasiwasikilize baadhi ya mashehe msimsikilize shekhe fulani msimsikilize shekhe fulani alafu kipengele cha pili wala msichukue kitu chochote kutoka kwake ndani meeleweka lakini katika kulithibitisha hili kwamba hata yeye mwenyewe wakati akilirudia swali la muulizaji akasema kadhalika ahadul ikhwa ametuuliza hili swali iwapo kuna mtu ambaye amesema usimsikilize shekhe fulani na usimsikilize shekhe fulani kwa masala yako katika kusikiliza kwenda kumskimiliza sheikh na sheikh fulani sheikh fulani, fulani wenda wenda darasa fulani wenda wenda sikiliza auliza kuhusu kuusikiliza baadhi ya mashekhi kwamba kuna watu wanakataza kuna baadhi ya masheikh wasisikilizwe lakini akaongeza chumvi yule muulizaji akaongeza chumvi juu yake akatia na uongo kwamba pia wanasema kwamba msichukue chochote kutoka kwa, cho kwa hao mashehi hili la kwanza hili ndiyo maana haji ahli sunna wal jamaa kwamba iwapo huyo shekhi anayezungumza ni mtu anayejulikana kuwa ni ni munharif ni mtu aliyepotoka aliyepinda utamjua kwa hivyo haifai kumskiliza au ni mtu ambaye ni majhulu lhal hatujui hali yake ni mtu wa sawa sawasawa au siwa sawasawa sawa. pia haifai kumskiliza mtu huyo hiyo ndio ndio sawa sawa kama ni mtu ambaye ni mustakim tafsili kwa hapo eh iko sawa sawa na ni mtu madhaji yake nafahamika basi si sawa kuwazuia watu wenakuusikiliza kumsikiliza alitakiwa alijibu swali hili kwa mfumo huu hiki kipengele cha pili kwamba hawa jamaa pia wanasema kwamba haifai kuchukua chochote kutoka kwake haya maneno ya uongo kwa tuja sewa, ya. sisi hatujesema maneno hayo sisi tunachokubali haki ndikapokujia kutoka kwa yoyote katika walimwenu kubali Haya ndio madhabu yetu, ndio ndio msimamo wetu. Sasa yeye akalibumba akali lile swali lote pap akalifanya moja. Alafu akapiga kombora ala kipali. na Haya sio sawa. akayafanya maswali mawili kuwa ni moja. Alafu akayachukua maneno ya wanawazuoni wanayozungumzia kipengele cha pili poe ndiyo hoja yake katika yote yale. Ukimgusa hapa, ah, mimi sije sema hivyo. Mi nilikuwa nasema mhadhara tangu mwanzo ulikuwa hivi na hivyo. Kwani yule alieuliza kuhusu masala ya watu kuasikiliza mashekh, ulimjibu vipi? Jafaa haifai. Haya tuonyeshe katika mhadhara wako pale kwamba wewe ulisema Kwa hiyo mngulizaji kujua hukumu ya kitendo kinachofanywa na baadhi ya watu wanaojinasibisha na salaf cha kuwakataza watu kuwasikiliza baadhi ya mashehi. Wala sio na la kukubali haki na kutokuikubali. Kuchukua elimu na kutokuchukua. Na masala yeah. haya kwa wasomi wa elimu ya dini ni masala ambayo yana tofauti katika a, uh, nauyake na majibu yake pia vile vile na hukumu yake inakuwa iko tofauti. Sasa yeye alipokuja kujibu akasema maneno ya yafuatayo anawaambia wale watu waliombele yake pale na hasilu aljawab hasilu alijawab ni kwamba alibra sio kwa hukumu anaoitoa mwanadamu anaoitoa mtu umeelewa kwamba kuna labda kuna dha'i au kuna shekhi akisema msihudhurie darasa la mtu fulani ni msikilize maneno yake msingatiwe hayako hapo ibra yakumkagua mtu ni ma yanayokuu Wa ma yasdura anha Wa ma yualimu ibra ya kumjua Man huwa salafi Asalafi yuhkam bima yanayokuu he ajua wale waumelewi pale yale maneno haya yazungumzao yale ni maneno yanazungumza ya, kwa kipimo gani ni maneno gani anao ya yazungumza ni afaali zipi anazo zifanya ma ya aqeedatu anayesomesha na ni taalimi ipi ambayo yualimu sasa muhtawa wa haya anayesomesha na anayozungumza ndiyo miyar ndiyo kipimo cha kujua nani unayemsikiliza nani uumsikilize si kwa kuambiwa sababu yanayosemwa mengi yanasemwa kwa ajili ya haya tuliyataja kuna maneno yanasemwa kwa ajili ya hasad kuna maneno yanayosemwa kwa ajili ya bughdha. Bov. Bugdha. Na hikdi. Na ugad katika mioyo, katika nafsi. Na hawa za nafsi zinafanya kazi. Akaendelea kisha akasema ndiyo maana jana Ndiyo maana jana tulitaja kwamba unapofahamu pale ulipo na uhakika kwamba hapa ndipo mimi niposoma. na napata ilmu ya Qur'an, Ilmu ya hadith ala fahmi salaf salih, ma huwa Kitu gani ambacho kinakuzuia? na kutosoma min hadha al insani jawabu lika linaendelea akasema tena Ama taskia alladhi yuzakii hiya aqwalu yale maneno ayasemao yale anayesomesha ile ndio tasqiya yake ile ilmu anayosomesha ndiyo taskia yake vitabu anavyosomesha ndiyo taskia yake sasa tunapooona kama anasomesha elimu isiyokuwa sahihi unajua kwamba hapa huyu jamaa hayuko katika mfumo wa sawa ni maneno eh lakini taskia to fi al-martaba al-oula huwa ma yasduru anha min al wa min al-af'al walaysa kalam fulan wa fulan ambaye rubama hao ambao wewe unawasubiri wakupe taskia pengine hata hawajifika kama katika marhala na mustawa huo unaemzungumza ikawapelekea katika malumano haya ambayo tumetaja bisabab au biakhar من اسباب كثيره من اسباب كثيره يا اخوانا tumetaja leo baadhi tu lakini ni nyingi mno hizi asbab من anaendelea kusema kwa hivyo ashahid min dhalik ikhwani ni almuslim yastafid yastafid min kulli ma yumkin alistifada minah almuslim yastafid min بل Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala tungekuwa na wakati pia leo tuongee wasikilize kirupya kingine na uzungumzia masuala haya. Hai, semaji ameulizwa Ibn Uthaymeen kuhusu je hal antafi'u sawa? Nisikilize darasa ya fulani? Ameulizwa Ibn Uthaymeen kuhusu je hal antafi'u او فلان او فلان نسكيلize دراسه يا فلان عشان بنوثمني نسكيلize يا فلان او فلان او فلان ولا fujinyonga nyonga mwenyewe anasema hoden ilm walhikma walwafaida min kulli ma man Unaelewa? Huyo ndio Daktari Islam. Sawa? Ule ujanja ujanja wake unaotumia pale. Ni wachacho ni umwelewa pale. Kwenye hiyo Kiswahili tunachizungumza. Si rahisi kumwelewa Doktawe unatakiwa usingatie kauli yake aliposema kwamba Sheikh Ibn rahima rahimahullah ta'ala aliulizwa je, hal antafi'u afaka tafsiri msikilize darasa ya fulani au fulani au fulani kisha Ibn Uthaymeen akasema chukua elimu hikma na faida kutoka kila inayofaa kuchukua kutoka kwake kwa. kwa. kwa. kwa. Naelewa Hadi ni alafu turudi hapa tena Naam. Lada turudi Katika msingi wa mjadala wetu. Na siku zote katika masuala ya jidal tumeamrishwa sisi hata tunapojadiliana na siokuo waislamu, Wayahudi, na Nasara tumebewa jihadiluhum billati hiya ahsan. Katika masala ya jidal watu wanapokuwa wanayajadili na kuyanapish masaili ya kielimu katika njia za msingi sana ni kupajua mahali pa mzozo na mazungumzo yatakiwa ya hariri nukta ya mzozo uhariri mahali wa ni nizaa ni jambo kubwa sana kinyume cha hivyo mnaweza kuvutana Mkawa hamjui nyinyi wenyewe kwanza mabishania nini ya nini pingine hilo tunalosema wewe ndilo tunalosema mwenzako mipishana tu namna ya kusema lakini ndio hilo hilo moja tu na pingine ya katofautiana kwa namna fulani lakini mkaafikiana kwa namna fulani sasa kuharir Na kufanya tahriri ya mahali wa niza ni jambo la msingi sana mimi najua kwamba daktari Islam anajua kwamba mوقف ya as -salaf. Kuhusu suala na kuwasikiliza na kusoma na kukaa katika vikao vya watu wa biga na ahwa najua kwamba anajua kwamba wanawazuwoni wa ahli sunnah wa jamaa na wanawazuwoni wa salaf hawalikubali swala hili lakini pia najua kwamba anajua kwamba kwa kuna utofauti baina ya kusoma na kukaa na watu wa bid'a na kuchukua kutoka kwao ni tofauti na suala la kuikubali haki. Ni vitu vitu tofauti. Lakini yeye ametaka kuvipa vitu vyote viwili hukumu moja. Na ndipo pale alipodai kwamba eti Sheikh Muhammad bin Salih Al aliulizwa kwamba je nisikilize darasa ya mtu fulani na mtu fulani shekhi akasema chukua faida kutoka kwa mtu yote Kila anefaa na muulizaji atajua hukumu ya hawa watu wanaowazuia watu wasisikilize baadhi ya mashekhe. mahali ambapo alitakiwa afanye tafsiri aleta upambanuzi wa maneno. Hawa watu wanohuzuiwa wasisikilize niki nani. Kama wakiwa ni hawa na hawa basi ni sawa. Hilo halifai na hawa wafai kusikilizwa kweli. Kuyafunga maneno na kuyafanya katika ujumla wake, kisha kuyapa hukumu moja hilo ni kosa. Sasa kuzungumzia suala la mtu kusikiliza kwamba amsikilize sheikh fulani au asimsikilize kisha ukayafanya maneno ya, ya sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen alipozungumzia kisa cha Abu huraira na shaitani. kuwa ndiyo hoja na dalili ya kufaa kumsikiliza huyo fulani sio sawa Kule kuzungumzie swali la kukubali haki na huku kuzungumzie swali la kusikiliza mtu fulani vitu vile tofauti sisi tukubaliane kwamba utakapoisikia haki mahali popote imekujia kwamba watu wasema kadha wakafiri wasema hivi wasema vile Diyo ya jambo fulani wakaukubali waka uislamu wakautia nguvu uislamu kwa maneno yao hayo ikawa ni kama vile ilivokuwa katika uislamu walichokizungumza ni haki wakakataza ya haramu wakaamrisha mema na maadili mema ni ya haq sisi tunakubali lakini ndio tukae kwao kwa sababu kuna pasta amekuja atazungumzo tumsikilize halafu yale ya lia haki tuyachukue ya batili tuyaache tukamsikilize sasa muulizaji uliye masuala ya kusikiliza au zungumzi ya kukubali haki na kutokuikubali sasa ukiufungua mlango kwamba almuslim yastafidu min kulli ma yumkinu al-istifada min hayani maneno yake hapa hakutaka kuweka wazi kwamba hio ma yumkinu al-istifada mino maana yake nini muislam atakiwa apate faida kutoka kwa kila ambacho kinawezekana kukipata faida kwa sababu ni ma akikusudia man kwamba kila ambaye inawezekana kupata faida kutoka kwake mtu man ma ni kitu Ele soma apa ma nimekusudia ma sawa. Kwa ita, hiyo itafaa kupata faida kutoka kwa kila ambaye inawezekana kupata faida kutoka kwake. Si ndio alivyosema hivi? Almuslim yastafidu min kulli man wema sema ma yumkinul istifada tuminu. Sawa? Maanake nini? Ndio wa masalia yakabulul haqi ndio ya masuala kusikiza darasa ya mtu fulani ah wajua pale alikusudia ah nimekusudia pale mimi aa, mtu salafi kwani siuseme kwa kelele shida iko wapi lakini anataka ku, kuwaridhisha wale watu kwa kuyafungua maneno na kuyazungumza kwa utata ukija okay, ukimshika okay, huko taruka huko ukimshika okay, huko taruka huko kwa hiyo usitukue mfassali katika mujmal. Hii ni njia waliopita watu wasiofaa. Lakini ukilisikiliza swali la pili kabla ya hili la tatu, ukilisikiliza swali la pili na majibu yake. Utabainikiwa na hiki tunachokizungumza. Insha Allah swali la pili tujilizungumza katika darasa letu ya kesho. Katika ya majlisi ya kesho tujadizungumze suala la pili alafu tutakuja liunganisha na hili la tatu lakini katika suala la tatu nataka kumwambia kwamba hakuna haja ya kulalamika kwamba maneno yako yamekatwa kwa sababu uliyozungumza katika muhadhara ni mambo mingine maswali ulipojibu umejibu kitu kingine suala la kuikubali haki na suala la mtu kusikiliza au kukatazwa kusikiliza watu fulani na watu fulani Suala hili limeulizwa katika upande wa maswali hukulikusa na wala hukuligusa katika muhadhara na ulipoulizwa katika maswali yako ukalikusanywa hilo na jingine ambalo linafungamana na hiyo muhadhara wako. ukalipa hukumu moja na hali ya kuwa hukumu sakeni tofauti isitoshi ukazua kumzulia Sheikh Muhammad bin Salih Al kwamba aliulizwa swali darasa ya mtu fulani mimi na ya maneno maneno yako ya YouTube hayako sasa si unalikuwa ndio ungetaja kama hivi za mtu zingeharibika aliulizwa wapi Sheikh bin ta'ala kuamba je yafaa kusikiliza darasa ya mtu fulani na mtu fulani hal antafi'u. kama ulivyosema yafaa kusikiliza darasa ya mtu fulani na mtu fulani shekhi akatoa ushahidi akasema yafaa kutoa ushahidi kwa kisa cha Abu Huraira wapi sisi tunajua ametoa ushahidi katika kisa cha Abu Huraira juu ya kufaa kuikubali haki bas ndio tunazozungumza Suala la kukubali haki kutoka kwa yoyote ndilo lilo lakini suala la kwamba umsikilize fulani na fulani na fulani kwamba yafaa bila ya kujali ni shaytani au kama ni mubtadi au nani jambo hajeulizo hivyo sheikh bin Utheimini rahimahullah na kama lilete li, kwani kuna ugumu gani si youtube zimejaa tena kama wanavyosema weka tu pale haya hapa ulizo لكن sehemu zote Sheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله alipokuwa kilizungumzia tukio hili anazungumza kwa kukata kabisa katika sharhi yake al-Iqtida'u Sirat al-Mustaqim wamezungumza wazi kabisa pale kwa youtube yake atafriqu baina qabul al-haqq min ahli al-bid'ah wa akhdh al-ilm alayhim kutafautisha akafafanua vizuri kabisa. kukubali kuchukua haki na ya mtu kwenda kuchukua elimu watu kabisa. Hivyo katika sharhi ya Riyadu Salihin na sehemu nyingine mbalimbali ambazo mbali. mbali tulizigusia hapa katika muhadhara wetu ulioolipita. Sasa wewe tuonyeshe hayo maneno yako kwamba haya ni maneno ya Ibn Uthaymeen. Kaulizwa hivi akajibu hivi. Je, yeah, yafaa kusikiliza darasa za mtu fulani? Kwa mfano, je, yeah, yafaa kusikiliza darasa za Sulaiman Al-Auda? Sasa, kusikiliza darasa ya mtu fulani ni kwamba unachukua elimu kutoka kwake. Kuenda kusikiliza watu wa bid'a sio lazima utoke nyumbani kwako, uende msikitini fulani, kwenye msikiti fulani ukasikilize darasa. Hata ukiwa ukikitaneni kwako, ukafungua YouTube ya Sheikh fulani, di umekwenda kwenye kwenye majlisi yake, di umekwenda hapo umeingia je yeah, yafaa mawaki za watu wa batili ukaingia hata kama hukupanda gari uko kitandani umeeka mguu mmoja ajua mwingine umelalia mtoto wako je yeah, yafaa msema hani sije kunaenda kama hadhara lakini nimefungua kwa youtube tu ndio hiyo hiyo je yeah, sheikh ibn uthaymeen aliulizwa swali hilo kwamba je yeah, sheikh yafaa kusikiliza darasa mtu fulani akasema chukua elimu toka e, kwa mtu yote yule. Mbona Sheikh Abul Hasan ni Abu Hurairah akatoka kwa iblisi. iblisee au kutoka kwa shetani. Ndio hivyo alivyosema? Iko wapi? Tumeelewana? Kwa hiyo ashtaki kuchanganya mambo. Akayafanya kwamba ni mambo eh, haya ni mambo yaliyo sawa na hukumu yake ni moja ya kutofauti. Na yeye alichomzulia Sheikh Ibn Uthaymeen ni katika maneno haya ndio mimi nitakwambia lete ibn Uthaimin hana maneno haya haya mtasemaje sasa patuletee tumenena kwamba aliulizwa hivyo akajibu hivyo sawa hapo natia msisitizo sana kwa sababu ndipo alipozunguka katika maneno yake Ili makala yake yote aliyozungumza utakuta imezunguka hapo na akilia kwamba hasadibu hasadibu dhon watu na hasadi kuangusha watu muhawala baisa dai na maneno kama hayo Alafu unapozungumza kwamba Almuslim yastafidu min kulli ma yumkinu alistifada tu min hiki kipengele angekiandikia katika ukurasa maalum kwenye makala yake anakusudia nini aseme hivi hapa mimi nilikuwa nakusudia ma yumkinu alistifada tu kama Ibn Baz Ibn ushimini sasa mbwa umetumia ma haya Tujaliye mali mbona tumi mali katika sira ya alumum tana min kulli man yumkinu yote yule ni kuizkania min kulli ma yumkinu alistifada tumina. min amani ni sawa hii ndio manhaji salaf Wallahi wa billahi manhaj salafi ni bari'u min hadi. Hii ni manhaj ya kihizbi, mia kwa mia. Amejua, jua hakujua, amenusia sawa. Kwa muislamu atapata faida, apata faida kutoka kwa kila ambaye inawezekana kupata faida kutoka kwake. Simani ya sawa. Huku ni kuwafungulia watu mlango wa kuingia katika uhisbia. Na Allah, tutakuja kueleza katika majalis majlisi nyingine msimamo wa salafu namna walivyokuwa wakali as-salafu salih katika kuwapa masikio watu wa bid'ah msingi huu kwa kuwa watu wengi wameukhalifu tamii ikapatikana kwa kiasi kikubwa sana daawa yao ikawa dhaifu manhaji yao ikawa dhaifu hakuna alwala walbara sababu watu wasikiliza kila mtu haya ni makosa bali wanaweza wakawaimiza waka wa wakawahimiza wasikilize mtu mwingine yoyote kinawasiwasikiliza masalifu kwa wafanye hivyo wamsikilize wa, ah uye fai bwana huyo kiasi kusema watu tu sikila mtu asikilizwe mbona mwakataza mwa wa watu asiwaskilize masalifu kuonyesha kwamba ni watu wanafuata ahwaza nafsi zao kwa hiyo sisi hatuje mzulia katika jambo hili yeye ndio amemzulia sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaimin Hili bado hajalitoa maelezo kwenye makala yake. Aandike makala nyingine. Alete ushahidi wa haya tunayasema aandike makala nyingine ile haijatosha. Mlioona jamani? Twayatupe so, maneno Sheikh Muhammad bin Saleh na uthimini hivo alivyoulizwa, akaleta jibu hili. kwamba hal antathi Je nisikilize darasa ya fulani au fulani au fulani alafu fulan bin Mas'ud akasema khudhul ilma wal hikmata wal fa'idata min kulli man yuslahu al-akhdh minhu Kaulizo swali akajibu hivyo Wapi Sasa mtu anapokuwa anafanya utafiti wa kielimu atakiwa imakini katika analifanya na martaba yake aliyonayo siyo ndogo ndio kipimo cha mwisho sasa baada ya hapo atakuwa profesa kesho ukishukuta sawa daktour sasa tahfiti zako zinakuaje mbona zinakuwa dhaifu namna hii unjiko pambanua kwamba lake itajitafsili au inahitaji ijmal wewe unayakusanya wewe unattoa hukumu moja alafu wafanya wa wapi na ndio maana hakutaka kuzungumza kwa Kiswahili, hakutaka kuzungumza. Kwa sababu angefungwa maneno yake kwa maneno yake kwa Kiswahili. Si watu wana mchezo wao siku hizi. Chukua maneno yako weka hapa na maneno yule weka hapa. Hayo. Au maneno yako haya jale juzi hayapo. Tasa semo semaje. Wewe ndio usemaye maneno hayo. Ya sasa wewe unajijibu wewe mwenyewe. Unaoona kitu kama hicho. Raddu fulan ala fulan ala nafsi. Watu wafanya hivyo. Mahisbi wanafanywa sana hivyo. Maneno yake mwenyewe kwa sababu wana tanakwa, ya Sheikh. Wanajigonga sana. Sasa kaja kukimbia hili akaenda kwenye lugha ya Kiarabu kule. Na tuna maneno mengi hapa kwenye lugha ya Kiarabu na makala hiyo ya Kiarabu. Maneno mengi hapa. Lakini sisi hatotaki kupoteza huu mwelekeo kwamba watu wakawa hawajui kwa sababu ya kitu gani. Sisi taka watu wajue كمبا هو دكتوري اسلام مسلكي يعني مسلكي يا كي علمي نضعي ضعيف مره هاي كو سواسوا ketika tahalili ketika علم كما هي فاي ان شاء الله كيشو تندليني للمجلس الثاني المجلس الثاني تاليوسش السؤال الثاني يلزموا بكمختصر alafu katika kujenga hoja na kutoa faida na swali la leo ambayo ilikuwa ni swali la tatu tumetanguliza swali hili la tatu kwa sababu ndilo liliandikiwa makala na sisi ndio ambayo tulikuwa tumeligusa juu yake alafu majlisi mingine inshaallah italikopatikana tutakuja na msingi wa jumla sasa katika mambo haya kwa nini sisi tunamtahadharisha yeye na watu wake jioni kwa sababu ya dhulma labda tunagombania viwanja au tuna mali tumedhulumiana au kuna kazi tukatupewe kwayo mimi nitakayespat nitakumuangusha nitakumpromosha kwa sababu yeye yuko juu sana eh, watu wana uhasidi kwa sababu inaonekana huyu yuko juu huyu kchini na hivi eh na tukatia shaka yeye haina shaka yeye atuwambie daktari yake ni nini kwani si rahisi mtu kutilia shaka kwamba unaosiwi na, na doktora yako kwa ni ya nini kwani kama ni asiye kuna ubaya gani sasa usitapata kazi hakuna masomo lakini la pili kuna mambo mtu unayemuulizia hajafikia mstari wako wala mtaba yako Siyo, tuwa api ya maneno Siyo, huwa, api ya maneno katika mambo ya jarh wa taadili mtu atakuauliza mtu vipi hali ya mtu fulani huyo mtu ni huyo pingine hata martaba ya huyo ambaye wewe utakaa na hivi na hivi na hivi maelezo kinyume na tulivyokusudia maneno hayo kwa ufupi ni kwamba hakijakata maneno yake maneno tumeyachukua kwenye swali la tatu ambalo likuwa tofauti kabisa na muhadhara aliokuwa alizungumza lakini pia yeye kamsingizia Sheikh Muhammad bin Salah Al Uthaymeen akali tamaa maneno ambayo hayapo sio kwa maana wala kwa lafudhi hayapo kabisa akataka kujenga hukumu anayozitaka yeye juu yake kwa hiyo ayalete yale aliyo sema kwa alete سجعكم زي قبول الحق انك تقبل حقي جوه وكشاهد وكو اسكليزه ووتو فلانه الله لنا ونطلب التوفيق والسداد سبحانك اللهم نحمدك سبحان الله لا